Буде неймовірне терпіння і любов до людей. Та диво життя ще лише починалось, і була вона довга як гори. Старий боян, вилікувши хлопця, піклувався про нього, проте не надокучував настановими чи втішанням. Годував, дав притулок, Кудись ходив, пропадав цілими днями, а вернувшись до бідної землянки, порвся на дворі або мугикав щось сам собі. Одного Деводар почув низькі приємні звуки. Здавалося, що то польові джмелі кружляють довкола блакитних волошок під звуки степового леготу. Ба ні, та співає хвиля, цілуючи прибережне каміння. Чи може бренить лякливе Осиковилися під вітром. Як гарно, як невимовно, чарівно. Хочеться плакати, стати часткою пісні, не розлучатися з нею. Хто ж це грає? Бо Ян, певно, що він. Досі ще не чув його співу і гри. Не до того було, на чим він грає. Деодар бачив чимало музичних ладунок у Чорних Горах, у Словутинському братерстві на Хортиці, і цимбали, і сопілки, і верховинські ріжки та сумовиті трембіти, а це, певно, якісь гусли, тільки незвичайні, звуки промовляють до серця, солодко хвилюють душу. Боян заспівав. Тихий голос вплітався в мелодію, то піднімався над нею, то пропускав її вперед то затихав у болісному зітханні, і, здавалося, слова співця народжувалися одразу. Ось тут, несподівано, як прозора хмаринка на передгрозовому небі влітку. У долині призабутій на калині накувала три дороги зазулина, накувала сива, накувала, на чарівне диво свято накупала. А що перша є дорога у пустелю, Там самотність свої килими постеле, А що друга та підгрози блискавиці, Ну, а третя до заснулої дівиці. Та дівиця жде з правіку не діждеться, Хто до неї із любов'ю доторкнеться, Хто в уста її холодні поцілує, Хто їй казку голубину наворкує, Три дороги, три тривоги, три стежини Накувала о півночі зозулина, Накувала сива, накувала, На чарівне диво свято накупала. Пісня завмерла, згасла, А юнакові здавалося, що вона від луні в лісі, В дивоколі, плюскотить у річковому потоці, Шелестить поміж шовковими травами. Де ти почув таке, батьку? схвильовано запитав Деводар. Що, синку? Пісню. Звідки вона? З серця, просто відповів боян, серце моє співає. Інколи смутно, інколи радісно. Тобі до вподоби моя пісня? Деводар не відповів, простягнувши руки в пітьму, Попрямував на звуки струн, що ще ніжно бриніли під віщими пальцями, присів біля співця, торкнувшись долонею його обличчя, прибіг вниз, відчув гладеньку поверхню музичної ладунки того на п'яті струни. Вони задзвеніли від доторку. Що то є? Гусли, сам витворив. А струни? Теж сам. Скропили. Інші співці роблять їх з жив, а я з кропиви. Он як? здивувався юнак. І тримається. Ще і як, похвалився боян, вдоволено сміючись. Знаєте таємницю одну, коли збирати кропиву, в якому місці, як сушити, тіпати, а головне вибрати жилові пасма. Вони не в кожній бадилині є. А після ще треба в'ялити на сонці, вимочувати в живиці, волії, сукати, смолити. Ого тонка справа, за те славні струни маю. Ти чув, як живі співають? То правда.